קהלת, פרק ג' לכל זמן, ואת לכל חפץ תחת השמיים. את ללדת, ועת למות. את לטעת, ואת לעקור נטוע. את להרוג, ועת לרפוא. את לפרוץ, ועת לבנות. את לבכות, ועת לסחוק, את ספוד ועת רקוד. עת להשליך אבנים, ואת כנוס אבנים, עת לחבוק, ואת לרחוק מחבק. את לבקש, ועת לאבד, את לשמור, ועת להשליך. את לקרוע, ועת לטפור, את לחשות, ועת לדבר. עת לאהוב, ועת לשנוא, עת מלחמה, ואת שלום.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 על דברת בני האדם לברם האלוהים, ולראות שהם בהמה הם להם. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה, ומקרה אחד להם, כמות זה, כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותה האדם מן הבהמה, אין, כי הכל הבל. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן העפר,